Розділ 18, у якому в лицарській традиції та звичаї вривається з грюкотом новочасність, а Рейневон, не мов би прагнучи обҐрунтувати назву книги, виходить на дурня і блазня, і змушений у цьому зізнатися перед усією природою. Рейневон мав підстави соромитися і сердитися, бо піддався паніці. Коли він побачив, як у кромалін в'їжджають стерчі. Його охопив безглуздий, дурний страх. І цей страх безглуздий по-дурному ним керував. Сором побільшувало те, що він повністю це усвідомлював. Замість того, щоб тверезо оцінити ситуацію і повестися осмислено та розумно, він відреагував як наляканий і загнаний звір, вискочив з вікна комірчини і кинувся навтюки. Між шопами і бурдеями, у бік густого верболозу над рікою, що обіцяв, як йому здавалося, безпечний і темний прихисток. Урятувало Рейнева на його власне щастя і нежить, який уже кілька днів мучив Стефана Роткірха. Річ у тім, що стерчі добре спланували лови. Вони в'їхали в Кромаліну трьох. Решти ж, троє, септо Роткірх, Дітер, Гакстій, Пугач, фон Кнобельсдорф прибули в поселення раніше і непомітно перекрили наймовірніші шляхи втечі. Рейневан неодмінно налетів би просто на Роткірха, який зачаївся за сараєм, якби не те, що застужений Роткірх чкнув, і то так потужно, що його наляканий кінь ударив копитом об дошку. Рейневан, хоча паніка скувала йому мозок, і він майже повністю втратив владу над ногами, вчасно зупинився, повернувся, промчав біля бурдею повзкупу гною, Навкарачки проліз попід плотом і сховався за сухим чагарником. Він так дрижав, що йому здавалося, ніби весь чагарник шародить, не його, смикає сильний вітер. Цсс! Поруч за плотом стояв хлопчик років, може, шести. У фільцевій шапці і перев'язаний перевеслом сорочці, що сягала до середини брудних литок. Цсс! До сирниці, паницю, До сирниці, тамки. Рейневон глянув у вказаному напрямку, навіддалену на якийсь кидок каменем дерев'яну конструкцію, чотирикутну, покриту гостроверхим гонтовим дахом Буду, що здіймалася майже на три сажні над землею на чотирьох солідних стовпах. Названа «сирником», Буда більше нагадувала велику голуб'ятню, а найбільше пастку без виходу. До сирниці, поквапив хлопчик, свидко, тамки ховайтеся. «Туди? Йо, ми всі завжди тамки ховаємося!» Рейневон не став продовжувати дискусію, тим більше, що зовсім неподалі хтось свиснув, а гучне чхання і тупіт копит сповістили про наближення застуженого Роткірха. На щастя, Роткірх, повернувши між бурдеї, в'їхав просто в загорожу з гусьми, а гуси здійняли таке гелкотання, яке заглушило все довкола. Рейневан зрозумів, зараз або ніколи. Зігнувшись у три погибелі, він бігцем дреманув краєм чагарнику, підбіг до сирника і аж похолов. Драбини не було, а щоб видрибатися по гладесеньких дубових стовпах, годі було й думати. Проклинаючи подумки свою дурість, він уже збирався втікати далі, коли почув тихе шикання, а згори, з чорного отвору, зісковзнув, немов змія, вузлувати шнур. Рейневан ухопився за мотузку руками й ногами, і мить опинився на горі у темному, задушливому і просякнутому смородом старого сиру нутрі. Спустив мотузку і допоміг йому залізти не хто інший, як голіард у червоному кабеті та рогатому каптурі. Той самий, який щойно читав у корчмі гуциць кулібелу. «Цссс!» – цитнув він, приклавши пелець до губів. «Тихо, пане!» «А чи тут?» Безпечно? Так, ми завжди тут ховаємося. Рейневин, можливо, і спробував би з'ясувати, чому в такому разі тих, хто настільки регулярно тут ховається, регулярно ніхто не знаходить, але не було часу. Зовсім поруч із сирницею проїхав Роткірх, чхнув і рушив далі, не удостоївши споруди на стовпах навіть і погляду. Ви? озвався із пітьми Гулярд. Рейнмер з беляви. «Брат Петера, убито в Бальбінові?» «Саме так», – підтвердив, помовчавши Рейневан. «А ти сховався тут, тому що боїшся інквізиції?» «Саме так», – підтвердив, помовчавши Гулярд. «Те, що я читав у Корчмі, артикули...» «Я знаю, які це були артикули, але оці, які приїхали, це не інквізитори». «Ніколи не відомо». «Це правда. Одначе, скидалося на те, що ти маєш заступників, і все-таки ти сховався. «А ви ні!» У стінах сирниці були численні отвори, які, мабуть, служили для того, щоб до гомулок, що сушилися всередині, надходило повітря і водночас забезпечували кругове спостереження. Гомулка. Круглий гуральський сир. Рейневон припав оком до діри, що виходила на корчму і освітлений мазницями майдан. Він міг бачити, що там відбувалося. Відстань не дозволяла розчути але здогадатися було зовсім не важко. Військова рада в Корчмі ще не закінчилася, пішли з нею тільки деякі. Тож стерчів на Майдані вітали переважно собаки. А крім них ще армігери та лише кілька раубрітерів, серед них кунові Трам і Йон фон Шенфельд з перев'язаною пикою. Втім, вітали це було занадто сильно сказано, бо мало хто з лицарів взагалі підняв голову. Вітрами ще двоє всю увагу приділяли баряничому скелетові, із ребер якого здирали і запихали в рот рештки м'яса. Шенфільд тамував спрагу мальвазією, потягуючи її за допомогою просунутої крізь перев'язку соломинки. Ковалі й кунці пішли спати. Дівки, ченці, ваганти і цигани кудись завбачливо зникли. Пахолки вдавали ніби страшенно зайняті. як наслідок, Волгіровистерчуй довелося Повторити запитання. Я питав, загримав він із висоти сідла. Чи бачили ви молодика, який відповідає опису? Чи був тут такий, або, може, є. Може хто небудь нарешті буде такий ласкавий відповісти, а? Чи ви, щоб вас холера взяла поглухли? Куну вітрам виплюнув баранячу кістку якраз під копита стерчивого коня. Другий лицар витер пальці об вапенрок, глянув на фольгера. І багатозначно перекрутив пояс із мечем. Шенфельд, не піднімаючи очей, забулькотів через свою соломину. Під'їхав Роткір. Невдовзі приєднався дітер Гагст. Обоє заперечливо покрутили головами під питальними поглядами Вольгера і Морольда. Вітті хвилився. Хтось бачив такого, як я описав, повторив Вольгер. Хто? А Може ти, ні? А може ти? «Так, ти, бурмильце, до тебе звертався. Бачив?» «Ні», – заперечив Самсон медок, що стояв під корчмою. «Не бачив». «Хто бачив і покаже, той матиме дуката». Вольгер сперся на луку. «Ну, ось дукат, щоб ви не думали, що я брешу. Досить показати того, кого я шукаю. Підтвердити, що він тут є або був». То це зроби, дістане дуката. Ну, хто хоче заробити? Ти? Може, ти? Один із пахлків поволі наблизився, невпевнено озираючись. Я, пане бач, почав він, але не докінчив. Бо Йон фон Шенфельд добряче копнув його під дупу. Пахло гримнувся на всі чотири. Потім підхопився і утік, накульгуючи. Шенфельд узяв руки в боки, глянув на Вольгера і невиразно щось про бубонів з-під пов'язки. «Е?» – Стерча перехилився з сідла. «Що? Що він сказав? Що це було?» «Я не впевнений», – спокійно відповів Самсон. «Але мені здається, що щось про засраних Юд. «І мені так здається», – підтвердив куну вітрам. «Лянуся бочкою святого Віліброда. Ми не любимо тут окромалійні Юд. Вольфгер почервонів. А тоді зблід, стискаючи в руці, руків'я на гайки. Відтяг зрушив коня, а Морольд потягнувся до меча. «Не раджу», – сказав Нотхерфон Вейрах, що стояв у дверях корчми. З одного боку від нього стояв Детресков, з другого – Вольдан з Осин, а в нього за спиною – Римбаба і Боживой Делосов. «Не раджу починати, пан Оластерчі, тому що клянуся Богом те, що ви почнете». «Ми закінчимо!» «Вони вбили мого брата!» видихнув Рейневан, усе ще не відриваючи ока від діри в стіні сирівні. «Це вони, стерчі, замовили це вбивство! Та Бог, почнеться бійка, і Реобрітери їх посічуть! Петерлін буде відімщений!» «Я б на це не розраховував!» Рейневан озирнувся. Очі Голіарда світилися в темряві. «Що він натякає?» подумав Рейневан. На що не треба розраховувати? На біку чи на помсту? Чи ні на те, ні на інше? «Я не хочу сварки», – промовив стишивши голос Вольфгерстерча. «Я не шукаю клопотів. Просто чаману собі питаю. Чоловік, якого я переслідую, убив мого брата і зганьбив братову. Моє право домагатися справедливості». «Ой, панове, стерчі!» похитав головою Марквард фон Штольберг, коли регіт трохи вгамувався. «Таремно ж то ви з того своєю болячкою до Кромаліна вибралися. І раджу я вам шукати справедливості де інде, до суду, наприклад». Вейрах пирснув, де Луссов розриготався. Стерчи з полотнів, усвідомлюючи, що його беруть на кпини. Морольд і відтіх скриготали зубами так, що за малим не викрешували іскор. Вольвер кілька разів відкривав і закривав рот, але перш ніж устиг щонайбудь сказати. На Майдан чвелом увірвався Єнч фон Кнобельсдорф на прізвись Пугач. «Мерзотники!» – скриотнув зубами Рейневан. «Як це на них не знайдеться кари? Як це не шмагне їх Господь своїм бичем? Не нашле на них одного зі своїх ангелів?» «Хто знає, чи не нашле?» – зітхнув у пропахлі сиром темряві голіард. «Хто знає?» Пугач під'їхав до Вольгера. що швидко говорив, збуджений червоний на обличчі, указував в обік малина і моста. Довго говорити йому не довелося. Брати-стерчі пришпорили коней і рвонули галопом через майдан, у протилежний бік між бурдеями у напрямку броду на ріці. За ними гнали, не озираючись, Пугач, Гекст і Роткірг, який продовжував чхати. Крест вам на дорогу! сплюнув йому слід, пошкорим баба. Зачули ми ще кота. сухо розсміявся Вольден з осин. Тигра. Багатозначно поправив Марквард фон Штольберг. Він стояв ближче і добре розчув, що саме Пугач сказав Вольгеру. Я ще би туди не потикався, сказав з пітьми Голяр. Рейневан, який уже майже висів на зловаті линві. Затримався. Мені вже нічого не загрожує, запевнив він, а от ти побережися за те, що ти читав спалють на багаті. І речі, Гулярд підсунувся ближче, так, щоб місячне світло, яке просочувалося крізь отвір, освітило його обличчя. І речі варті того, щоби заради них ризикувати життям. Ви самі добре це знаєте, пане Рейневане. Що ти хотів цим сказати? Ж дуже добре знаєте що. «Я тебе знаю», – зітхнув Рейневан. «Я тебе вже бачив». «Бачив, я вже ж. У брата в повойовницях. Але обережніше з цим, про це краще не розводитися. Теревині в теперішні часи недолік згубний. Вже не один своїм задовим язиком Горлянку собі перерізав, як звиклося казати». «Урбан Горн», – докінчив Рейневан, сам дивуючись власність здогадливості. «Тихіша», – шикнув Голіарт. «Тихіше з цим іменем пане!» Стерчі і справді дали драла зі сільбища з дивною поспішністю, немов би від татарського загону, або як на звістку про чому. І чисели звідтіля так, ніби диявол наступав їм на п'яти. Споглядання цього неабияк поліпшило душевний стан Рейневана. Але коли він побачив, від кого вони тікали, коли помітив, хто в'їжджає у Кромолін, дивуватися перестав. На чолі загону лицарів і кінних стрільців їхав чоловік з різко окресленою щелепою і широкими, як двері кафедрального собору, плечима, одягнений у пишний і з багатою позолотою мюланський обладунок. Великий вороний кінь лицаря теж був покритий панциром. Його голову захищав чемфрон, себто начільник, шию – бляшаний нашийник крінет. Рейнемон змішався з кромолінськими ревбрітерами, які тим часом висипали на Майдан. Ніхто, крім Самсона, не помітив його і не звернув на нього уваги. Шарлея не було ані сліду. «Ревбрітери навколо гуділи в осине гніздо. А бабіч лицаря в Міленському обладунку їхали двоє. Простоволосий, вродливий як дівчина-юнак, і смаглявий худячок із запаленими щоками». Ці обидва також були в повних пластинчастих обладунках. Обидва сиділи на ландрованих конях. Елеадрований, захищений панциром. «Гайн фон Чірне!» – здивовано сказав Отто Глаубіць. «Бачите, яка в нього міланеза? Хай мені трясся, та вона запросто коштує сорок гривень!» Міланеза – коштовний обладунок з міленської сталі, яка славилася своєю міцністю і була відносно легкою. Такі обладунки могли собі дозволити тільки найбагатші лицарі. «Той, що зліва молодий, це фричконостіць», – видихнув Венцель Дехарта. «А той, що справа, це вітелотсо Гайтані» – зволощений. Реневан злегка зітхнув. Навколо він чув такі ж більш чи менш виразні зітхання і тихі прокльони, які свідчили, що не тільки його стривожила поява одного з найвідоміших і найгрізніших шльонських реобрітерів. Гайн фон Чірне, володар замку Німерсет, користувався славою найгіршою з можливих, а його ім'я, як виявилося, викликало не тільки жах серед купців і мирних людей, а й грізну шанобливість поміж колег за фахом. Тим часом Гайн фон Чірне зупинив коня перед старшиною, зліз, підійшов дзенькаючи шпорами і гримлячий обладунком. «Пане Штольберг!» – промовив він глибоким басом. Пане Банхель? Пане Черне. Реобріттер роззивнувся, немов хотів перевірити, чи його свита має зброю під рукою і чи у його стрільців арбалети напоготові. Упевнившись в цьому, він поклав ліву руку на рукоять меча, а право на стегну, розставив ноги, задер голову. Скажу коротко, загримів він. А немає часу на довгі балачки. Хтось напав на волоні в гірників із золотостоцьких копалень і пограбував їх. А я попереджав, що валони із золотого стоку перебувають під моєю опікою та охороною. Отож, я скажу вам дещо, а ви маєте на увазі, якщо хто-небудь із вас, паршивці, нагрів руки на цьому нападі, то хай краще сам зізнається. Бо як я його зловлю, то буде реміння дерти з такого сина, хоч би він навіть був лицарем. Обличчя Маркварта Штольберга вкрилися, можна б сказати, чорною хмарою. Кромолінські реобрітери зашуміли. Фричко-Ностіці, Вітелотсу, Гайтані незворушно сиділи на конях, ніби дві залізні ляльки. Але стрільці з почту нахилили арбалети, готові до діла. «Велика підозра за цей вчинок!» – продовжував Гайн фон Чірне. «Лягай на кунце Аулока та сторка з Горговиць! Тож я скажу вам іще дещо, ви слухайте уважно. Будете цих злодів і вилупків переховувати в Кромаліні, то мене попам'ятайте. Відомо, вів далі Чірне, не звертаючи уваги на гамір між лицарів, який деталі на рстав. що вилупок Аллок і Старк отримують платню від старчів, братів Вольфгера і Морольда, їх самих вилупків і мерзотників. З ними в мене давні рахунки». Але тепер чаша переповнилася. Якщо з'ясується, що оте проволонів таки є правдою, то я кишки зі старчі повипускаю, а також із тих, хто надумає їх покривати. І ще одна справа на сам кінець. Але справа ця не менш важлива, так що добре слухайте і рубайте собі на носі. Останнім часом хтось тяжко на купців заповзявся. Раз у раз якого-небудь меркатора знаходять холодним і вже задубілим, Справа, зрештою, дивна. І заглиблюватися в неї я не збираюся. Але от що я вам скажу. Ахсбургська компанія фугарів платить мені за охорону. Тож якщо котрось меркатора спіткає якась лиха пригода, а з'ясується, що це хтось із вас, то нехай його Бог милує. Зрозуміло? Зрозуміло, такі розтакі діти. Серед наростаючого сердитого гамору Гайн фон Чірне з Ненецька вихопив меча і махнув ним аж із свистом. А якби хто-небудь супротивився тому, що я сказав, або подумав, що я брешу, або якби комусь сказане не припало до смаку, то прошу сюди, на пляць. Тут же залізом справу вирішимо. Ну жбо, чекаю, вся мать. Та я ж іще від Великодня нікого не забив. — Негарно чинити, пане Гайн, — спокійно сказав Марквард фон Штольберг. — Чи ж воно так годиться? — Те, що я сказав, — ще чирне ще більше видалося вперед. — Не стосується ні вас, сний, пане Марквард, ні шановного пана Травгот ні взагалі нікого зі старшини. Але свої права я знаю. Спосеред громади викликати мене вільно. Я тільки кажу, що це не гарно. Усі вас знають. Вас і вашого меча. То й що? Фиркнув розбійник. А я маю, щоб мене не впізнавали, за дівку перебиратися, як ланселот, то зерни? Я сказав, свої права знаю. І вони знають. Оце от громада засранців, що їм аж жишки тремтять. Реубрітери зашуміли. Рейнеман побачив, як кот відцеві, що стояв поруч з ним. Від люті кров відлинула із лиця, почув, як венсель Дехарта скриготнув зубами. От то схопився за рукоять і зробив такий рух, ніби хотів виступити, але Ясько кульгавий схопив його за руку. Навіть не намагайся, буркнув він. Зпід його меча ще ніхто живим не вийшов. Ген фон Черне знову замахнув мечем, чим пройшовся, побрязкуючи шпорами. Ну і що, передоміхи? Що, євнолюби? Ніхто не вступить. Знаєте, за що я вас маю? За яловичі задниці я вас маю, і яловичими задницями проголошую. А що? Може, хтось заперечить? Може, хтось наважиться сказати, що я брешу? Ще ніхто? Ну, то ви всі доєдиного. Тюхтії, мамули і тонкобздюхи, і ганьба на ціле лицарство. Лицарі-грабіжники шуміли дедалі голосніше, але Гайн, здавалося, цього не помічав. «Одного тільки», – тягнув він далі, указуючи, – «бачу, серед вас чоловік, а він стоїть, важиво й долисов». Воїсти, ну не збагну, що такий чоловік робить по межі громадою вам подібних свинтусів, пройди світів і котолупів. Певно, сам зійшов на псеттю з цими сором». Лосов випрямився, схрестив руки на оздоблених гербовою рисю грудях, не злякавшись, витримав погляд Гайна, проте не поворухнувся, стояв із кам'яним лицем. Його спокій явно розлютив гайна фон з Черне. Розбійник почервонів узявся руками під боки. Козайобе. заревів. Кнурі не пацики, сикуни. Викликаю вас, чуєте обісранці? Ну, хто стане? Або кінний зараз тут, на цьому майдані, на мечах або на сокирах. А на чому хочете, вибирайте. Ну, хто? Може, ти у котвіць? Може ти, кросіх? Може ти римбабовий шкрипку? Важко баба нахилився і вхопився за меча, вишкіряючи зуби з під вусів. за син схопив його за плече, стримав на місці важкою рукою. Не дурій. шикнув він. Тобі що, життя не миле. Проти нього ніхто не вистоїть. Гейн фон Чірне зареготав, ніби почув. Ніхто, ніхто не встане супроти? Немай сміливого. Так я й думав. Ех ви, гівнороби, собачі хвости, мацепури, дзбанолизи. А, курва твоя мать! Раптом гукнув виступаючи наперед екхерт фон Зульц. Пиндюче, мордоворота! «Надми дупо! Виходь на плац!» «Стою на нім!» – спокійно відповів Гайан фон Черне. «А що битися будемо?» «На оце!» – Зульц підняв самопал. «Ти пихатий, Черне, Бо хват на мечі, зух на сокири! Але йде нове! Оце новочасність! Рівні шанси! Будемо стрілятися!» Знову щинився Гайан. Гайн фон Чірне підійшов до коня і невдовзі повернувся зі зброєю в руці. Але якщо Екхард Зульц мав, звичайно собі пищаль, просту трубу на палиці, то зброєю Чірне була просто таки мистецьки виготовлена рушниця з гранчастим стволом у профільованому добовому ложі. «То нехай то й буде вогнепальна зброя», – заявив він. «Нехай буде новочасність вдома і в загороді позначити бар'єр». Це було зроблено швидко. Бар'єри позначили за допомогою двох встромлених у землю списів, що визначили дистанцію десять кроків у шпалері палаючих мазниць. Чірне і Зульц стали один проти одного, кожний з самопалом під пахвою та сліючим гнотом у другій руці. Реубрітери відійшли вбока, звільняючи лінію пострілу. Готуй зброю! Ноткервий рах, що взяв на себе обов'язки Герольда, Підняв булаву. «Цілься!» Супротивники нахилилися, піднесли гноти на висоту запалів. «Пали!» якийсь час нічого не відбувалося. Панувала тиша. Гноти шипіли і сипали іскрами. Смердів порох, що горів на панівках. Скидалося на те, що доведеться переривати двобій, щоби знову набити зброю. Гнот Кервейрех уже збирався подати знак, коли зненацька пищель з ульця Вистрілила зі страхітливим громом, блиснув вогонь, заклобочився смердючий дим. І що стояли поблизу, почули свист кулі, яка не влучила в цілі, полетіла кудись у бік ножника. Майже в той самий момент плюнула димом і вогнем гентканона Гайна фон Чірне. Ручна гармата німецька. Зі значно кращим результатом куля поцілила ехер до в підборіддя і відірвала йому голову. Із шиї поборника антигусицького христового походу вдарив фонтан крові. Голова гепнулася об стінку клуні, упала, покотилася по майдані, і нарешті зупинилася у траві, влячись мертвим оком на собак, які її обнюхували. «Курва!» – сказав у повній тиші пашкорим баба. «Цього, мабуть, уже ніяк не вдасться пришити». Рейневан недооцінив Самсона матка. Устані він навіть не встиг осідлати коня, як відчув на потилиці лоскітливий погляд. Обернувся, побачив і завмер, як соляний стовп, побіруч тримаючи сідло. Вилився, після чого з розмаху засадив сідло на спину коневі. «Не дорікай мені», – сказав він, не повертаючи голови і вдаючи, що повністю зайнятий упріжа. «Мушу їхати слідом за ними». Я хотів уникнути прощань. Точніше, прощальних дискусій, які б не дали нічого, крім зайвих сварок і втрати часу. Я подумав, що краще буде... Самсон Медок, прихилившись до двірка, сплів руки на грудях і мовчав. Але його погляд був аж надто промовистим. «Я мушу їхати за ними», – голосно і швидко сказав після напруженого вагання Рейневан. «Не можу інакше. Зрозумій мене, для мене це неповторна нагода. Проведіння». «Персона пана Гайна фон Чірне», – усміхнувся Самсон, – «і мені приводить на думку чимало аналогій. Але жодну з них я не назвав би пов'язаною з проведінням. Одначе, що ж, я тебе розумію, хоча не скажу, що мені це легко вдалося». Гайн Чірне – ворог стерчів, ворог кунца Евлука, ворог моїх ворогів, а отже, мій природний союзник. Завдяки ньому... «В мене може з'явитися шанс помститися за брата». «Не зітхай, Самсоне, тут не місце і не час для чергового диспуту, який би закінчився висновком, що помста – річ надаремна і безглузда. Убивці мого брата не тільки спокійно ходять по землі, а ще й безперервно наступають мені на п'ятий. Погрожують смертю, переслідують жінку, яку я кохаю. Ні, Самсоне, я не втечу в Угорщину, залишивши їх тут зі славою і хвилою». Маю добру нагоду, маю союзника, знайшов ворога мого ворога. Чірне пообіцяв випустити кишки зі стерчів і аулока. Може, це нічого не дасть, може, це приземлено, може недостойно, може безглуздо. Але я хочу йому в цьому допомогти. І хочу при цьому бути, хочу бачити, як він випускатиме. Самсон медок мовчав, А Рейневан уже не знати, котрий раз не міг надивуватися, скільки в його мутних очах і одутлому обличчі ідіота могло з'являтися замисленості і мудрої турботи. І хоча німого, та все ж виразного докору. Шарлей, це правда, допоміг мені чимало для мене зробив», – почав він затягуючи попругу. «Але ж ти сам, чув, був свідком і не раз. Як тільки я згадував про своє бажання помститися стерчам, він мене відговорював, при цьому насміхався і ставився до мене, як до дурного підлітка. Він категорично відмовляється допомагати мені в помсті. Ба навіть, Аделю, ти сам чув, принижує, висмію, постійно намагається відмовляти мене від поїздки до зембеці. Кінь форкнув і затупцював, не би і йому передалася роздратованість. Рейнован глибоко зітхнув, заспокоївся. — Передай йому, Самсоне, хай не ображається. Пся крив. Я вмію бути вдячним, усвідомлюю, оскільки він для мене зробив, але, мабуть, найкраще я йому віддячуся, пішовши. Він же сам сказав, я є найбільшим ризиком, без мене йому буде легше. Вам обом. Рейниван Замовк. Я хотів би, щоб ти пішов зі мною, але не пропоную. Це було б з мого боку негарно і непорадно. Те, що я задумав, ризиковане. І з Шерлеєм ти будеш у більшій безпеці. Самсон медок довго мовчав, я не стану відмовляти тебе від твого задуму, сказав він урешті-решт. Не стану наражати тебе на, як ти це гарно назвав на сварки і марнування часу. Навіть залишу при собі свою думку щодо сенсовності твого заходу. Не хочу також ще більше погіршувати становище та обтяжувати тебе докорими сумління. Але хочу, щоб ти знав. «Рин, мари, що своїм відходом ти руйнуєш мої надії повернутися у мій світ і в моє тіло!» Ринаван довго мовчав. «Самсоне!» – нарешті промовив він. «Скажи щиро, якщо можеш, ти справді чи те, що ти говорив про себе? Хто ти?» «Егусум квісум!» – м'яко перервав Самсон. «Я є той, хто я є!» «Даруймо собі прощальні висповідування. Вони нічого не дадуть, нічого не виправдають і нічого не змінять». «Шарлий чоловік бувалий, спритний», – швидко сказав Рейнман. «В Угорщині побачиш, він, напевно, зуміє зв'язатися з кимось, хто…» «Їдь уже, їдь, Рейнмаре!» Усю улоговину заповнювала густа імла. На щастя, туман лежав низько при самій землі, тому не було небезпеки, принаймні зараз, заблукати. Було видно, де пролягав гостинець, шлях явний і виразно позначав ряд кривих верб, диких груш і кущів голоду, що виступали з білого савану. Крім того, далеко в темряві і вказував дорогу невразний, танцюючий вогник, ліхтар загону гайнафон Черне. Було дуже холодно. Коли Рейневан проїхав міст через Яткову і в'їхав в Імлу, Йому здалося, наче він занурився у крижану воду. «Що ж», – подумав він, Зрештою, це ж уже вересень». Біле поле туману, яке розкинулося навколо, відбиваючи світло, давало досить непогану видимість з одного і другого боку. Одна країна вон їхав у цілковитій темряві, ледь бачачи вуха коня. Найбільша пітьма нависала, як не дивно, над самим гостинцем, поміж шпалерами дерев і густих кущів. Останній не раз мали настільки промовисто-демонічні силуети, що інак кілька разів аж здригався, перебуваючи під неприємним враженням від туману. І мимоволі натягав вішки, лякаючи без того полохливого коня. Їхав далі, подумки висміючи свою лякливість. Та як же ж можна к бісу боятися кущів? Зненецька два кущі перегородили йому шлях, а третій вихопив вішки. Четвертий же приставив до грудей щось таке, що могло би бути тільки наконечником рогатений. Навколо затопотіли копита, посилився запах кінського і людського поту. скриготнуло крисало, посипалися іскри, загорілися ліхтарі. Рейневан примружив очі і відхилився в сідлі, бо один з ліхтарів йому підсунули майже під носа. «Як на шпига, він занадто гарний», – сказав Гайн фон Чірне. Як на платного вбивцю, занадто молодий. Але не завжди варто довіряти очам. «Я є...» Він запнувся і зіщулився в сідлі, бо дістав чимось твердим по спині. «Наразі я вирішую, чим ти є», – холодно зауважив Чирне. «І чим ти не є? Наприклад, ти не є роздовбаним арбалетними стрілами трупом у рові. Поки що...» Саме завдяки моєму рішенню. А тепер помовчи, бо я думаю. А що тут думати? Взвався Віттелот Сугаєтан, таліць. Він по-німецьки говорив вільно, але його зраджував мелодійний акцент. Ножем його через горло і баста. Та їдьмо вже, бо холодно, та їсти хочеться. Ззаду затопотіли копита, зафиркали коні. Він сам гукнув фричко фон Ностіц, якого, своєю чергою зраджував молодий і приємний голос? За ним ніхто не йде. «Не завжди варто довіряти очам, повторив Черне. Над ніздрями його коня клобочилася біла пара. Він під'їхав близько, зовсім близько, так що вони торкнулися з Рейневан із вражаючою ясністю зрозумів, чому Чіне перевіряв його, провокував. А я, повторив з мороку італієць. Говорю, щоб його ножем по горло. «Ножем, ножем!» – сполахнув Чірне. «У вас усе просто!» А мені потім сповідник голову прогризає. Марудить, випоминає, мовляв, то великий гріх убивати без причини. Треба, мовляв, мати важливу причину, щоб убити. Що не сповідь, то так мені торочить. Причина, причина. Не можна без причини закінчиться тим, що візьму і розтрощу ксьонзові череп булавою. Врешті-решт, якщо він мене дратує, то це теж причина, а? Але наразі хай буде так, як він мені на сповіді наказав. Ну, братику. звернувся він до Рейневана. Кажи, хто ти? побачимо, є причина. Чи її ще тільки треба придумати? Я звуся Рейнмар Збеляви, почав Рейневан. Оскільки його ніхто не переривав, продовжував. Мій брат Петер Збеляви був убитий. Убивство замовили брати Стерчі. А виконав кунц-аулок і його шайка. Тому я не маю причин їх любити. У Кромаліні я почув, що між вами дружби немає. Тому я їду слідом за вами, щоб повідомити, що стерчі були у сільбищі, Але втекли звідти, довідавши, що ви на підході. Поїхали на південь через брід на річці. Я кажу все це і роблю, бо мною керує ненависть до стерчів. Сам я помститися їм не зможу. Маю надію зробити це у вашій компанії. Нічого більше я не хочу. Якщо я помилився, вибачте мені і дозвольте їхати своєю дорогою. Риневан зробив глибокий вдих, утомлений поспішно виголошеною промовою. Коні раубрітерів похрапували, подзенькували упряждю. Ліхтарі вихоплювали з мороку страхітливі танцюючі тіні. Фон — Фон бляо. пирснув Фрічко-Ностіс. — Хай мобіс! Виходить, що це певно якийсь мій далекий родич. Від Телутсу в Гайтані мацюкнувся по-італійськи. «Їдьмо!» – Раптом коротко наказав Гайн фон Чірне. «Ти, пане, збеляве біля мене, зовсім близько!» «Він навіть не звелів мене обшукати», – подумав Рейневон рушаючи. «Не перевірив, чи в мене немає захованої зброї і наказує бути біля нього. Ще одна перевірка і провокація!» На придорожній вербі гойдався почеплений ліхтар. Хитрий трюк, який мав би ввести в оману того, хто їхав слідом. Переконати його, що загін знаходиться далеко попереду. Чирне зняв ліхтар, ще раз освітив Рейневана. «Чесне обличчя», – визначив він. «Щире, порядне обличчя. Виходить, очам можна довіряти. І це й ось тут ось правда нам каже. Ворог стерчів, так?» «Так, пане Черне. «Рейнмар збиляви, так?» «Так». «Зрозуміло». «Гей, там узяти його! Розброїти, зв'язати! Посторонок на шию швидко!» «П -п «Пане Черне. видушив із себе схоплений міцними руками Рейневан. «Як же так? Як же?» «На тебе є єпископський сігніфіка від, хлопче!» Розпорядження про арешт. Латина. Небело кинув Гайн фон Чірне. «І нагорода за живого! Тебе, бач, розшукує інквізиція!» Чи клонство, чи єресь, мені зрештою байдуже. Але поїдеш зв'язаний до свидниці, до домініканців. Пустіть мене!» Рейневан зойкнув, бо мотузки боляче врізалися в суглоби рук. «Прошу, пане Чірне, адже ви лицар, а я мушу. Я поспішаю до жінки, яку кохаю». «Як і всі ми». «Але ж ви ненавидите моїх ворогів, серчів і аулока». «Факт!» – визнав Рео Брітер. «Ненавиджу сучих синів!» Але я, юначе, не якийсь сандикун. Я європейць. Я не дозволяю, щоб у справах мною керували симпатії та антипатії. Але, пане Черне, по конях, панове, пане Черне, я. Пане носцець. Різко перебив Гайн. Це нібито ваш родич, то та зробіть так, щоб він притих. Рейневон дістав кулаком у вухо, так що з очей посипалися іскри, а голову. Пригнуло майже до кінської гриви. Більше він не озивався. Небо на сході посвітлішало в передчутті світанку. Стало ще холодніше. Зв'язаний реневан тремтів, дрижав однаково як від холоду, так і від страху. Ностід кілька разів мусив тихомирювати його, шарпуючи, за мотузку. Що ми з ним зробимо? зненацька запитав від Телоцугайтані. Будемо тягти із собою через усі гори? Чи ослабимо загін, давши йому ескорт до свідниці, а? Я ще не знаю. У голосі Гайнафон з Черне чулося роздратування. Думаю. А чи та нагорода аж така велика? Не відступав італієць. І чи за мертвого дають набагато менше? Мені не йдеться про нагороду, угризнувся Чирне, а про добрі відносини зі святою кур'ю. Взагалі, годі теревенити, я сказав, думаю. Вони виїхали на тракт. Рейневан зрозумів це зі зміни звуку і ритму стукату копит по ґрунту. Він здогадувався, що це був гостинець, який вів до Франкенштейна найбільшого стотешніх міст. Але він втратив орієнтацію і не міг гадати, чи вони їдуть у напрямку міста, чи віддаляються від нього. Обіцянка доставити його у свидницю свідчила якраз про друге, однак, визначені на підставі зірок сторону світу. Могли вказувати на те, що вони їдуть таки до Франкенштайна. Скажімо так, на ночліг. Він ненадовго перестав докоряти собі власною дурістю і взявся гарячково міркувати, придумуючи, що би то такого викинути і як би то його втекти. Го. закричав хтось попереду. Го. спалахнув ліхтар, вихопивши з мороку котесті контури возів і силуети вершників. Yeah тихо сказав Чірне. «Пунктуально. І там, де домовлено. Люблю таких. Але не завжди варто довіряти очам. Пане Гайтані, залишіться позаду і будьте пильні. Пане Ностіц, пильнуйте родича. Решти за мною. гу бувай Ліхтар з протилежного боку затанцював у ритмі кроку коня. Наближалися троє вершників. Один закутаний мовлялька у важку широку шубу, що вкривала круп коня, у супроводі двох ербалетників, ідентичних зі стрільцями Чірне, вбраних у хунцхугілі, залізні коміри та бригантини. «Пан Гайн фон Чірне?» «Пан Гануш «Люблю людей пунктуальних, які дотримують слова», – шмургнув носом чоловік у шубі. «Бачу, що наші спільні знайомі не перебільшували, коли б порекомендували вас, «Ідалик на найкращу характеристику ради вас бачити і тішуся, що ми співпрацюємо. Думаю, можна рішати?» «Співпраця зі мною коштує сто гульденів. Наші спільні знайомі не могли не поінформувати вас стосовно цього», – відповів фон Чірне. «Але ж, мабуть, таки не наперед», – фиркнув чоловік у шубі. «Ви ж, пане, либо не думали, що я на це погоджуся? Я купець, ділова людина, а в нас прийнято так, що спочатку послуга…» «А потім оплата. Ваша послуга – це безпечно переправити мене через Срібний перевал Добромова. Зробити буде заплачено 100 гольденів гелер у гелер. «Краще, щоби так і було», – багатозначно наголосив Гаен фон Чирне. «Справді, краще, пане Трост. А на возах що везете, якщо можна запитати?» «Товар», – спокійно відповів Трост. «А який моя справа? І того, хто за нього заплатить?» «Зрозуміло», – кивнув головою Черне. «Зрештою, мені не треба цього знати. Мені лише досить знати, що ваш товар, не гірший, ніж той, який останнім часом торгували інші. Фабіан Феферкорн і Миколай Ноймаркт. Про інших уже й промовчу». «Може, воно й добре, що промовчите. Забагато, балачок. А час би вже вирушати. Пощо на роздоріжжі вистоювати біду спокушати?» «Ваша правда». Чирне розвернув коня. Нічого ми тут не вистоїмо. Дайте знак, хай вози рушають. А щодо біди, та не бійтеся. Ота біда, яка останнім часом так лютує в шльонську, має звичку бити з ясного неба якраз у полудні. У істину, як говорять попи, даймоніум меридіаном, демон ще знижче у півдні. А тут навколо погляньте лише темрява. Купець погнав коня, порівнявся з вороним реубрітера. «На місці демона», — сказав він, помовчавши, — «я змінив безвички, вони стали надто вже відомими і передбачуваними». «А той же псалом згадує про темряву, не пам'ятаєте?» «Негутіум, перабулам сінтенебріс. «Зараза, що в темряві ходить, бібля». «Якби я знав, що ви так боїтеся!» У похмурому голосі Чирне забриніла весела нотка. То підвищив виставку до півтораста гульденів щонайменше. Я заплачу стільки, сказав трост так тихо, що риневан ледь розчув. Сто п'ятдесят гульденів у руки, пане Чірне, коли безпечно дістанемося на місце. Бо таки правда, що я боюся. Алхімік уротиборі складав мені гіроскоп, ворожив на курячих кишках. Вийшло, що смерть витає наді мною». Ви вірите в такі речі. «Бо не вірив». «А тепер?» «А тепер?» – твердо сказав купець. «Я втікаю, Сльонська. Сап'єнці сад, я не хочу скінчити, як Феферкорн і Ноймархт. Виїжджаю в Чехію, там до мене не добереться жоден демон». «Факт, там не добереться, гуситів навіть демони бояться». «Виїжджаю в Чехію», – повторив Трост. «А ваша справа – зробити так, щоб я дістався туди безпечно». Чірне не відповів. Вози торохтіли, скрепіли на вибоях осі й моточини. Вони виїхали з лісу на відкритий простір. От стало ще холодніше. І ще більш імлаво. Почули шум води на каменях. «Венжа!» – показав Чірне. «Річка Венжа! Звідси до перевалу неповна миля! Хо! Поганяй, поганяй, поганяй!» Під підковами коней та обіддям коліс Застукотіли заскрипіли заскріпіли у катиші. незабаром вода захлюпала і спінилася біля кінських ніг. Річка була не дуже глибока, але стрімка. Гаен фон Черне з Донецька зупинився посеред бороду, завмер у сідлі. Від телоцього гаєтані повернув коня. «Що таке?» «Тихо, ні слова!» Вони побачили ще до того, як почули. А побачили білі бризки води, що пінилася під копитами коней, які мчали на них руслом венджи. Тільки потім вони помітили постаті вершників, помітили плащі, що розвивалися ніби примарні крила. «До зброї!» – гаркнув чірне вихоплюючи меч. «До зброї! Арбалети!» У них ударив вітер, різкий, дикий, виючий вихор, який сік в обличчя. А потім в них ударив нестямний крик. «Ацумус!» Тенькнули тятиви арбалетів, Заспівали стріли, хтось скрикнув. А за мить вершники наскочили на них, здіймаючи бризки води, навалилися як ураган, рубаючи мечами, перекидаючи й топчучи. Завирувало, ніч роздерли крики, вигуки, грюкіт і бряскит заліза, скімлення та іржання коней. Фричконосці звалився у ріку разом з конем, що брикався, а поруч зі сплеском звалився зарубаний армігер. Хто зі стрільців завив, виття перейшло у хрип. Ацумус! Гануш труст, утікаючи, повернувся в сідлі, заверещав, бачачи за крок від себе вишкірену кінську морду, а за нею чорну фігуру в каптурі. Це було останнє, що він побачив на землі. Вузьке вістря меча поцілило йому в обличчя між оком і носом, і з хрускотом прохромило череп. Купець напружився, затріпав руками і впав на каміння. «Адсумус!» – триумфально завелав чорний вершник. Інаміне Туа. «Ми тут в ім'я твоє латина!» Чорні вершники пришпорили коней і кинулися в пітьму. З одним винятком. Ген фон Чірни кинувся слідом за ними, зіскочив із сідла, учепився в одного, обидва вони впали в воду. Обидва підхопилися на ноги, засвистіли та з дзенькотом зіткнулися мечі. Вони билися за пекло, стоячи по коліну в пінистій річці. Снопи іскор сипалися з клинків. Чорний лицар спіткнувся. Чирний, досвідчений боєць такої нагоди пропустити не міг. Він ударив з пів оберту у голову, важкий пасавський клинок розітнув каптур, розрубав і повалив шолом. Чирне побачив перед собою залите кров'ю, мертвенно бліде, страхітливо спотворене обличчя. Він раптом збагнув, що цього обличчя не забуде ніколи. Поранений загорчав і напав, навіть і не думаючи падати, хоча впасти би мусив. Чирне вилився, схопив меч обіруч і рубанув ще раз, замахнувшись усім корпусом пласко по шиї. Бризнула чорна кров. Голова впала на плече, звисла, тримаючись, мабуть, лише на шматочку шкіри. Але безголовий лицар ішов далі, розмахуючи мечем і розбризкуючи кров навколо себе. Хтось зі стрільців завив з жаху, ще двоє кинулися панічно втікати. Гайн фон Чірне не відступив. З його уст вилетіла страшна і надзвичайно безбожна лайка. Він міцніше став на ноги і рубанув ще раз цього разу вже остаточно відрубавши голову і відпанахавши майже все плече. Чорний лицар звалився у мілку воду при самому березі і борсився там, смикався і перебирав ногами у конвульсіях. Минуло чимало часу, перш ніж він завмер. Гайн фон Чірне відіпхнув від колін труп арбалетника в бригантині, що його закрутили течією, а він важко дихав. «Що це було?» – урешті-решт запитав він. «Що це, клянуся Люцифером, було?» «Ісусе, змилосердися!» – бурмутав Фричко Ностіц, стоячи поруч. «Ісусе, змилосердися!» Річка Венже співучо шуміла на каменях. Рейневан тим часом утікав. І це йому так добре вдавалося, ніби він усе життя не робив нічого іншого, а тільки галупував увесь у путах. Бо голопував він, як належить, міцно зачепившись зв'язаними зап'ястками за луку сідла, припавши головою до гриви, щосили стискаючи колінами боки коня. Він мчав таким чвалом, аж земля тіла, і вітер свистів у вухах. Кінь люба серцю тварина, здавалося, розумів чим річ, витягував шию і видавав із себе все, на що був здатний, доводячи, що останні п'ять-шість років він недаремно їв овес. Підкови лупили по затверділому ґрунті. Шуміли кущі, високі трави. Потривожені дикою гонитвою шмагали гілки. Шкода, що дзершка дивірсін цього не бачить. Подумав Рейневан, хоча, в принципі, усвідомлював, що його здібності істця зараз зводяться радше тільки до того, щоб якось втриматися в сідлі. Але одразу подумав він, навіть і це вже багато. Подумав, він про це, може, трішечки зарано. Бокін саме вирішив перескочити через повалений стовбур. І перескочив, і дуже навіть удатно, тільки за стовбуром виявилася вирва. Струс послабив хватку, Рейневан вилетів у лупихи, на щастя такі великі й густі, що змогли хоча б частково пом'якшити падіння. Але удар об землю однаково вибив у нього з легень усе повітря і змусив застогнати та згорнутися калачком. Випростатися він уже не встиг. Відтелотцогаїтані, який його переслідував, зіскочив із сідла біля нього. Хотів утекти, прохрипів він. «Від мене? Хех, ти ж вишкріпко!» Він примірявся копнути, але не копнув. Шарлей виріс з-під землі, гупнув його в груди і почастував своїм улюбленим копняком під коліно. Однак італіць не впав, тільки похитнувся. Вихопив спіхов меч і рубанув від вуха. Демерит спритно відскочив із зони досяжності вістря, оголив власну зброю. Криву шаблю. Крутонувний, свиснув навхрест. Шабля меготіла в його руці, як блискавка, і сичала, як змія. Гайтані не злякався продемонстрованої вправності у фехтуванні. Дико крикнув і кинувся на шарлея з мечем. Клинки зіткнулися з дзенькотом тричі. У четвертий італієць не встиг парирувати удар, Набагато швидшої шаблі. Дістав по щуці, і одразу ж заюшила кров. Гайтані цього було мало. Він, може, бився б і далі. Але Шарлей не дав йому шансів. Прискочив оголовком шаблі, врізав межі очі. Гайтані завалився в лопухи. Завив тільки тоді, коли впав. «Фігліто, діпутана!» Син пові італійсько-брудна лайка. «Так кажуть!» Шарлей витар клинок листком. «Але що поробиш? Мати лише одна!» «Я не хочу псувати вам забаву!» Сказав Самсон Медок, з'являючись із туману з трьома кіньми, у тому числі храпаючим і змиленим рейнованим гнітком. «Але може ми би вже рушали? І може галопом?» Молочна пилина розірвалася. Туман піднявся, розвіявся в променях сонця, що пробивалася за хмар. Занурений у чероскуру, Довгих тіний світ раптом посвітлішав, заблищав, заграв пламенистими барвами, зовсім як у Джотто, якщо, звичайно, хтось бачив фрески Джотто. Заблищали червоною черепицею вежі недалекого Франкенштайна. «А тепер, – сказав надивившись Самсон Медок, – тепер до зембиць!» «До зембиць! – потер руки Рейневан. Рушаємо до зембиць, друзі! Як мені вам віддячити?» «Ми подумаємо про це», – пообіцяв Шарлей, – «а наразі зліз із коня». Рейневан прислухався. Він знав, чого йому чекати, і не помилився. «Рейневан збелявий», – промовив Шарлей з гідності та урочистим голосом. Повтори за мною. Я дурень». «Я дурень». «Алесніша! Я дурень Алесніше. я дурень Довідувалися божі створіння, які проживали, власне, у цих місцях і саме прокидалися. Миші-крихітки, ропухи, жерлянки, хом'яки, куріпки, вівсянки і зазулі, а навіть строкаті мухоловки, ялинові шишкарі та плямисті саламандри. «Я дурень!» – повторював за Шерлеєм Рейнеман. Я патентований дурень, тупе, кретин, ідіот і блазень, який заслуговує, щоб його зачинити в Нарентурні. Хоч що би я не подумав, воно виявляється вершиною дурості. Хоч що би я не зробив, воно перевищує ці вершини. Урочисто присягаюся, що я виправлюся. На щастя для мене котилося мокрими лугами ринкове літання. На моє зовсім незаслужене щастя у мене є друзі які не звикли кидати в біді. У мене є друзі, і я завжди можу розраховувати на них. Тому що дружба. Сонце піднялося вище і залило золотим світлом поля. Дружба – річ велика і прекрасна.